de liniște, de pace, de împlinire sufletească. Când simțeam mâna mamei, era ceva extraordinar pentru mine. Și ori de câte ori sunt bolnav, mă gândesc la momentul acela. În această dimineață, ca oameni, cred că fiecare din noi Căutăm fericirea, împlinirea, căutăm momente, dar nu momente numai, stări care să continue în viața noastră această stare de fericire. Și în această dimineață, Domnul mi-a pus pe inimă să vorbesc despre căutarea fericirii. Aș vrea să citesc din Eclesiastru, din capitolul 1 și capitolul 2, câteva versete.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 nu este numai deșertăciune și goană după vânt. Căutarea fericirii, Care dintre noi n-a încercat, n-a căutat? Care dintre noi n-a discutat, n-a încercat să se informeze care este drumul? care duce la fericire. Înțeleptul Solomon, pentru că așa este denumit autorul acestei cărți, înțeleptul Solomon, înțelepciunea lui a fost vestită în toată lumea în timpul în care el era împărat. Împărăteasa din Seba a venit să vadă dacă este adevărat ce se spune despre el, și ea a rămas uimită de înțelepciunea acestui om. Solomon a scris la tinerețe cântarea cântărilor. Apoi, când a fost adult, a scris proverbele. Și la bătrânețe, înainte de ultimile zile pe care le trăia pe pământul acesta, a simțit îndemnul. Nu că această carte este inspirată în totalitate de Duhul lui Dumnezeu, dar a simțit îndemnul să scrie povestea vieții lui, să scrie cum gândește omul de sub ceruri, de sub soare. Care este gândirea umană, modul în care omul Caută fericirea pe pământul acesta. Această carte este o carte cu multă filozofie. Dacă vrei să filozofezi, vei găsi atâtea subiecte pe care le poți aborda. Este o carte de înțelepciune, pentru că în timpul căutării asidue după fericire, din când în când autorul își ridică privirile în sus, descrie ce se întâmplă sub soare pe pământul acesta, dar din când în când își ridică privirile în sus și sunt memorabile unele versete pe care înțeleptul Solomon, în această căutare după fericire, urmată, de light motivul cuvintelor, totul este deșertăciune și goană după vânt, această căutare ridică privirile în sus și în final ne direcționează în sus. Să ne uităm acolo. Și aș vrea să citesc câteva versete pe care înțeleptul Solomon în descrierea mecanismului vieții cu o filozofie și înțelepciune umană. El spune în capitolul 2, versetul 25, Cine în adevăr poate să mănânce și să se bucure fără Dumnezeu? E o întrebare extraordinară. Dacă o gândești și dacă o pui la inima și sufletul tău, vei vedea că răspunsul acestei întrebări își are rădăcina în căutările tale. Apoi, capitolul 3, versetul 11. Orice lucru Dumnezeu îl face frumos la vremea lui și a pus... În inima oamenilor, gândul veșniciei, măcar că omul nu poate cuprinde de la început până la sfârșit lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu, măcar că tu nu mecanismul microcosmosului și macrocosmosului lui Dumnezeu, Dumnezeu a implementat în fiecare din noi gândul veșniciei, o realitate extraordinară. Apoi, versetul 14 din același capitol. Am ajuns la cunoștința că tot ce face Dumne Dumnezeu dăinuiește în veci. Și la ceea ce face El nu mai este nimic de adăugat și nimic de scăzut. Când crezi lucrul acesta, când ajungi la concluzia aceasta, îi spune am ajuns la această concluzie, este extraordinar. Căutările tale capătă o direcție bună. Apoi în capitolul 12, pentru că sunt briliante aici în această carte și au fost unii creștini care au zis n-ar fi trebuit să fie inclusă în canonul biblic. Pentru aceste versete care ne face să ne ridicăm privirile în sus, de la gândirea obișnuită, umană, în căutarea fericirii pe pământul acesta, este atât de important să reținem aceste adevăruri. Versetul 12, capitolul 12, versetul 1. Adu-ți aminte de făcătorul tău în zilele tinereții tale, până nu vin zilele cerelele și până nu se apropie anii când vei zice nu mai găsesc nicio plăcere în ei până nu se întoarce țărâna în pământ așa cum a fost și până nu se duce, până nu se întoarce Duhul la Dumnezeu care l-a dat. Și în finalul acestei cărți, înțeleptul Solomon spune, să ascultăm dar încheierea tuturor învățăturilor, temete de Dumnezeu și păzește poruncile lui, aceasta este datoria oricărui om.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 noi trebuie să înțelegem că creatorul și făcătorul nostru este Dumnezeu. El ne-a creat. Dacă te simți atât de bine când mama care te-a născut își pune mâna peste creștetul tău, când te ține în brațe, cum poate fi cântărită fericirea când Dumnezeu te ia în brațele Lui, Cel care te-a creat? Făcătorul tău. Apoi înțelegem că ființa umană este creată din trei entități, trup, suflet și Duh. Și că în final, trupul care este făcut din țărână se întoarce în pământ așa cum a fost. Iar Duhul se întoarce la Dumnezeu care l-a dat. Dar simbioza între trup și duh a generat un suflet viu. Și la nivelul sufletului, noi avem trei funcții foarte importante. Inteligența, rațiunea, apoi funcția emotiv-afectivă și voința. La nivelul intelectului nostru, Alături de capacitatea de a, de a raționa, alături de inteligență și capacitatea de cunoaștere, spune înțeleptul Solomon, Dumnezeu a implementat în fiecare din noi gândul veșniciei. În fiecare din noi există acest gând al veșniciei. Dacă ne uităm la triburile care încă n-au ajuns la civilizația la care suntem noi, vom observa efectele acestui gând al veșniciei implementat în ființele lor. Și vom rămâne mirați și vom zice cum de ei nu percep adevărul, nu cunosc adevărul, pentru că n-au această scrisoare a lui Dumnezeu. Ei se închină la lună, ei se închină la soare, ei se închină la animale, se închină la orice, pentru că gândul veșniciei a generat o atitudine de închinare și de reverență. Apoi, la nivelul funcției emotiv-afective, pe lângă capacitatea de a trăi emoții, de a avea sentimente, pe lângă capacitatea de a trăi stări deosebite, Dumnezeu a implementat în sufletul uman nevoi și dorințe. De exemplu, nevoia de a iubi și de a fi iubit. E o nevoie. Este aici cineva care nu are această nevoie? Cât de bine ne simțim când știm că cineva ne iubește. Apoi, nevoia de siguranță. Nevoia de a crea un impact în cadrul social în care te afli. Nevoia de părtășie, de relație. Sunt nevoi implementate de Dumnezeu în entitatea emotiv-afectivă a ființei noastre care creează în funcție de cum sunt îndeplinite echilibrul sau dezechilibrul ființei noastre. Și rămânem uimați, uimiți, în mod special, la conciliere îmi dau seama de lucrul acesta când vine o persoană care a fost respinsă, care n-a fost acceptată. Există o nevoie de acceptare în fiecare din noi. Și dacă părinții tăi nu te-au acceptat, dacă părinții tăi, după ce te-ai născut, ai aflat că ei nu te-au dorit, că ai venit un accident în viața lor, nu pot să înțeleagă părinții stricăciunea și dezechilibrul care se produce în sufletul acelui copil când află această informație. Sau când află informația că te-ai așteptat la un băiat și a venit o fată. Nevoia de acceptare creează în ființa umană echilibru sau dezechilibru. Și este foarte important pentru noi... Să înțelegem că Dumnezeu a implementat în viața noastră că nu noi vrem lucrul acesta, ci Dumnezeu a vrut lucrul acesta. Să fim iubiți și să iubim. Să avem acceptare, să simțim că suntem acceptați. Că există protecție, că avem siguranță în viața noastră. Toate acestea și sunt multe nevoi care Dumnezeu le-a implementat în ființa noastră. Și apoi, la nivelul voinței, Dumnezeu ne-a binecuvântat cu voință liberă. Omul are voință liberă, poate să decidă. Și pentru că are intelect și emoții, omul, în libertatea și autonomia voinței lui, este responsabil înaintea lui Dumnezeu de gândurile lui, de faptele Lui, de atitudinile Lui. Și Cuvântul Lui Dumnezeu ne spune că va veni o zi când vom da socoteală înaintea Lui Dumnezeu de toate gândurile cu care am cochetat, nu cele care au trecut prin mintea noastră. Cele cu care am cochetat, cele pe care le-am frământat, cele care la urmă au devenit fapte în viața noastră. Vorbele pe care le-am spus. Noi suntem responsabili de fiecare vorbă. Și duminică, cei care ați fost atenți, ați înțeles ce putere are mulțumirea în viața omului. Ce putere și echilibru declanșează atât la cel care dă, cât și la cel care primește. Cunoscând astfel, ființa umană în aceste coordonate sumare, aș vrea să pun întrebarea, ce este fericire? M-am uitat în dicționare, în cărți de specialitate și am citit multe definiții, dar am găsit o definiție care se potrivește în această dimineață contextului în care Eclesiastru scrie. Și anume, fericirea este împlinirea plenară a nevoilor ființei umane. Împlinirea plenară a nevoilor implementate de Dumnezeu la nivelul entității emotiv-afective a ființei noastre. Când aceste nevoi sunt împlinite, Omul trăiește adevărata fericire. Înțeleptul Solomon încearcă să ne explice că calea pe care el a căutat fericirea a dat greș. Calea după care el s-a orientat în anumite momente ale vieții lui, pentru că Eclesiastru, alături de faptul că este o carte de filozofie, cu multă filozofie, exprimă regretul lui Solomon pentru anii pierduți, pentru anii irosiți prin plăceri și idolatrie. Și vom zice, cum a putut acest om înțelept să ajungă în situații de genul acesta? Stimați creștini, aș vrea să înțelegem în această dimineață Că experiențele lui Solomon, care a strălucit în înțelepciune, sunt experiențele noastre adeseori. Sunt momente în care noi vedem clar lucrurile și lumina lui Dumnezeu luminează clar ce noi vedem înainte de a ajunge în anumite situații. Dumnezeu ne dă această clar viziune prin călăuzirea cuvântului său și a Duhului Sfânt. Dar sunt momente, sunt pete negre în viața noastră când noi ne uimim de noi înșine și zicem cum de-am putut spune așa ceva, cum de-am putut face așa ceva, cum de-am putut avea o atitudine de genul acesta. Suntem oameni și aș vrea în această dimineață să vedem în căutările pe care Solomon le-a făcut. Pe ce drum a mers el? Și apoi ce drum ni se, reve ni se revelează nouă? Ca în finalul vieții noastre să nu spunem, totul este deșertăciune și goană după vânt. Și dacă înțelegeți cuvântul ăsta, goană după vânt, e simplu. Să fuci, să prinzi vântul. Dacă ați vedea un om de genul acesta când suflă vântul, că se uită în ce direcție și vezi că fuge să prindă vântul și la un moment dat se oprește ca obosit și zice n-am prins nimic. M-am obosit, am făcut sport, dar n-am prins nimic. Așa este viața celor care aleargă pe o cale greșită Căutând fericirea. Sunt două căi. Sunt două căi pe care oamenii pot să caute fericirea și caută fericirea sub soare, pe pământul acesta. Prima cale este independența de Dumnezeu. A doua cale este dependența de Dumnezeu. Oamenii care caută fericirea, independent de Dumnezeu, fac trei pași importanți în această căutare. Primul pas, ei zic, eu îmi voi satisface nevoile mele, eu le cunosc mai bine, sunt înțelept de ajuns, am putere, știu ce și cum, și eu îmi voi satisface nevoile mele și voi fi fericit. Așa a spus și Solomon. Și vedem în cele două capitole, versetele pe care le-am citit, că Solomon a căutat fericirea prin înțelepciune, prin știință, prin plăceri proiecte mărețe, avuție, poziție socială. Și la urmă a spus, totul este deșertăciune și goană după vânt. M-am trudit degeaba. După ce ai făcut atâtea lucruri, după ce ai realizat, după ce ai ajuns să fii faima ta să se ducă în toată lumea, să fii cunoscut de toată lumea, să poți afirma lucrul acesta, Solomon a fost sincer. Și aceasta este realitatea, plății mei. Când ajungi bătrân, Poate când ești tânăr nu vezi lucrurile acestea atât de clar, dar când ajungi bătrân și te uiți în urmă, și dacă sunt aici oameni mai în vârstă, ei pot să spună cu claritate, uitându-se în anii care s-au scurs în viața lor, dacă într-adevăr această trudă și această căutare ca noi să ne satisfacem, noi înșine, nevoile noastre este o căutare fără rezultat. Noi nu ne putem satisface nevoile noastre, pentru că sunt câteva nevoi cheie, fără de care echilibrul ființei noastre nu mai există dacă nu sunt satisfăcute. Nevoia de apartenență, nevoia de relație, de părtășie. Dacă tu vrei să te satisfaci pe tine însuți, nu poate să fie satisfăcută. Și în această nevoie, Dumnezeu a implementat nevoia de relație și părtășie, a implementat în Ființa noastră și a pus un loc care este locul lui, locul Creatorului, a Făcătorului, care nimeni și nimic nu-l poate lua. Și oamenii caută, caută și pun căutările lor, școala, casa, mașina, familia și alte lucruri Încearcă să pună în locul lui Dumnezeu și constată după o perioadă de trudă și sudoare Că în locul lui Dumnezeu nimic și nimeni nu poate să fie pus Și cauți și cauți din nou, al doilea pas pe care îl fac cei care caută, pe Dumne caută fericirea prin independența de Dumnezeu, ei zic, dacă nu mă pot satisface eu singur, atunci alții mă vor satisface. Și Solomon spune, am chemat cântăreți și cântărețe. Fiii oamenilor, am fost în anturajul fiilor oamenilor, prieteni și oameni cu vază și o mulțime de femei. Și la urmă, spune, totul este deșertăciune și goană după vânt. Nici alții nu te pot satisface, pentru că în locul lui Dumnezeu, Nimeni și nimic nu poate să producă echilibru ființei umane. Vei constata că cântăreții îți pot crea o situație de bine un moment oarecare și se duce acel moment. Cadru social, oamenii, prietenii, la fel. Femeile pentru bărbați, la fel, sau bărbații pentru femei. Nu există împlinire chiar dacă există o căutare asiduă pe această cale. Și oamenii ajung la concluzia, eu nu mă pot satisface singur, alții nu mă pot satisface și văd că această cale... Trebuie să facă pasul al treilea, care are două alternative. Această cale este o cale înfundată. Știți ce înseamnă o stradă înfundată? O stradă înfundată este acea pe care dacă continui să mergi, dai cu capul de zid. Asta e o șansă. A doua șansă este să te întorci înapoi. Oamenii care caută fericirea, independent de Dumnezeu, experimentează acești pas, aceste trei nivele în viața lor. Noi nu ne putem satisface singuri. Avem nevoie de altcineva. Alții, oameni ca și noi, nu ne pot satisface, pentru că în locul lui Dumnezeu nu poate fi pus nimeni și nimic. Și al treilea pas, ai două alternative. Să dai cu capul de zid și țărâna să se întoarcă în pământ și să fii la judecata lui Dumnezeu, sau să faci jur împrejur și să te întorci să ieși afară din acea uliță înfundată și să cauți o altă cale ca să ajungi la fericire. A doua cale de căutare a fericirii este dependența de Dumnezeu. Dependența de Dumnezeu și aș vrea aici să înțelegem lucrurile așa cum sunt pentru că dacă vom înțelege mecanismul acesta, viața noastră are sens. Cei care merg pe această cale a independenței de Dumnezeu la capătul căia acesteia, viața pentru ei nu are niciun sens. Și ei exprimă, totul este deșertăciune și goană după vânt. Este o realitate la care ei ajung în urma căutărilor și a trudeilor, a sudorilor. Calea căutării fericirii, Depen, prin dependența de Dumnezeu, la fel cuprinde trei nivele, trei stadii, trei pași, pe care noi îi putem face cu toată certitudinea. Primul lucru, primul pas este să credem că Dumnezeu care ne-a creat Dumnezeu care a implementat în ființa noastră aceste nevoi și dorințe, știe și poate cel mai bine să satisfacă aceste nevoi. Dumnezeu care ne-a creat, El este Cel care poate în mod plenar să satisfacă nevoile noastre și dorințele noastre. Pentru că El ne-a creat și El a implementat aceste dorințe în ființa noastră. Și aici apare versetul acesta pe care înțeleptul Solomon îl pune cu atâta înțelepciune. Cine în adevăr poate să mănânce și să se bucure fără Dumnezeu! Cine? Nimeni! Să mănânci, să trăiești momentul fericirii în timp ce mănânci și să te bucuri, așa cum Apostolul Pavel spune, cu o bucurie negrăită și strălucită. Asta e ceva extraordinar, cu o bucurie negrăită și strălucită. Nu avem timp să intrăm în detaliile, să explicăm această bucurie care generează apoi fericirea. Apoi, noi trebuie să înțelegem că, cum spune versetul 14 din capitolul 3, tot ce face Dumnezeu deinuiește. Nu. Dăinuiaște în veci și la ceea ce face el nu mai este nimic de adăugat și nimic de scăzut. Noi oamenii facem lucrurile așa cum le știm noi. Unii le fac până la capăt, unii le fac de mântuială, alții le fac ok, alții le fac excelent. Noi trebuie să trăim la nivelul acesta de excelență. Dar în ceea ce privește lucrarea lui Dumnezeu, înțeleptul Solomon ne spune că ceea ce face Dumnezeu nu ține o clipă. Fericirea și bucuria care este generată de ceea ce înțeleptul Solomon spune că a căutat și a experimentat în viața lui. Nu-i clipă, ci dăinuiește în veci. Și la ceea ce face Dumnezeu, nu mai trebuie nici adăugat și nici scăzut, pentru că El face orice lucru frumos. Haideți să credem lucrul acesta. Haideți să îl cerem pe Dumnezeu să lucreze în viața noastră. În felul acesta ca să dăinuiască bucuria și fericirea noastră până în veci și la ceea ce Dumnezeu face, să nu găsim murmur, nemulțumire, ci să avem o mulțumire continuă. Asta nu înseamnă că vor fi numai flori pe această cărare. Apostolul Pavel, care se ocupă de această cărare, el spune că pe această carare a avut momente destul de grele. A fost închis, a fost bătut, a fost flămând, dar prin toate situațiile prin care a trecut, el își exprimă fericirea și mulțumirea față de Dumnezeu. Și este ceva extraordinar să poți să experimentezi această lucrare a lui Dumnezeu în viața ta. Mi-amintesc că l-am cunoscut pe poietul Traian Dors. Am fost la el acasă și am rămas foarte surprins de acest. Ortodox care l-a întâlnit pe Dumnezeu, seninătatea și fericirea care era pe fețele lor, a lui și a soției lui. Am intrat în căsuța mică și în gustă și am văzut acolo atâta fericire la un om care căuta fericirea dependent de Dumnezeu. Am rămas foarte mirat de modul în care un țăran poate să-și exprime aceste stări, de modul în care judecă și de modul în care vorbește. Și am zis atunci, Doamne, vreau și eu lucrul acesta în viața mea. Apoi l-am întâlnit pe Richard Vrumbrand, am auzit despre el, dar l-am întâlnit, am fost în casa lui, în Los Angeles. Și când mă uitam la soția lui, în timp ce el vorbea cu atâta patimă și fericire despre anii petrecuți în închisoare, am uitat la soția lui și radia de bucurie radiat de fericire. Sunt niște oameni pe care Dumnezeu mi-a dat să-i întâlnesc în această viață și să văd ce înseamnă să-L cauți pe Dumnezeu, dependent de Dumnezeu. Dumnezeu care ne-a creat știe să împlinească nevoile noastre pentru că El le-a implementat în ființa noastră. Apoi, al doilea pas pe această cărare. Dumnezeu face orice lucru frumos la vremea Lui. Dumnezeu are timpul Lui. Dumnezeu și fiecare lucru își are vremea Lui. Și dacă ele sunt împlinite și sunt făcute frumoase la vremea Lui, noi suntem fericiți. De multe ori noi avem dorințele noastre sălbatice și fugare și nemblânzite. Și Domnul se uită spre noi când îi cerem împlinirea acestor dorințe și spune nu acum. Nu acum. Și când tu ai o relație cu Dumnezeu, sufletul tău în loc de revoltă primește acea mână caldă care se pune pe fruntea ta. Și spune, mai așteaptă. Nu-i vremea, mai așteaptă. Când ajungi să înțelegi acest mecanism, când ajungi să intri pe această cărare, să te predai în totalitate lui Dumnezeu, experimentezi ce n-ai experimentat până atunci și abia atunci înțelegi cuvintele oamenilor care exprimă această fericire și acest echilibru sufletesc în orice situație a vieții. Și al treilea pas pe această cărare. Când înțelegi că Dumnezeu poate să satisfacă nevoile tale, când înțelegi că Dumnezeu are timpul lui și vremea lui, al treilea pas este te predai în totalitate lui Dumnezeu și îl declari pe Dumnezeu, Domn, peste viața ta. Atunci ai puterea de a asculta de cuvântul Lui. Atunci ai puterea să vii în prezența lui și, fără nicio jenă, să-ți exprimi sentimentele tale către Dumnezeu. Să sari în sus de bucurie, să slăvești cu glas puternic, să nălți și să-l slăvești pe Dumnezeu prin tot ceea ce ești și prin tot ceea ce ai. Pentru că intri în această zonă a fericirii, care este o lucrare a Lui Dumnezeu care dăinuiește până în veșnicii. Tu ai certitudinea că fericirea ta este, este semănată în pământul acesta, dar de fapt o vei trăi în plen în veșnicii. Și aici Dumnezeu, Dumnezeu ne dă momente extraordinare. Extraordinare. Apostolul Pavel ne spune în Efeseni că nouă ne este îngăduit, acelora care l-am acceptat pe Iisus în viața noastră, ne este îngăduit să gustăm din moștenirea care este pregătită de Dumnezeu. Adică să gustăm aici și vom deveni părtași acolo. Ajută-ne, Doamne, la lucrul acesta. Conștienți fiind că calea căutării fericirii este calea dependenței de Dumnezeu, aș vrea să înțelegem în această dimineață în demnul pe care ni l dă înțeleptul Solomon la sfârșitul vieții lui. Aduți aminte de făcătorul tău în zilele tinereții tale, până nu vin zilele cele rele, și până nu se apropie anii când vei zice nu mai găsesc nicio plăcere în ei. Aduți aminte de făcătorul tău în zilele tinereții tale până când țărâna nu se întoarce în pământ așa cum a fost și până când Duhul nu se duce la Dumnezeu care l-a dat. Aduți aminte de făcătorul tău pentru că vine o zi Vine o zi când te vei întâlni cu El și vei sta față față cu El. Înțeleptul Solomon ne spune că datoria noastră până ne vom întâlni cu El este să ne temem de Dumnezeu și să împlinim poruncile Lui. Când înțelegi că Dumnezeu este soluția pentru viața ta, că în locul Lui Dumnezeu nu poate fi pus nimeni și nimic, atunci, nu o temere, pentru că aici cuvântul folosit nu este frică, ci este o temere reverentă de Dumnezeu, adică să nu ieși din cuvânt. Așa cum doi logotnici se tem unul de celălalt să nu cumva să provoace o discordie în relația lor se poartă cu grijă și, și uh, apostolul Pavel spune ne silim să-i fim plăcuți lui. Ne silim, pentru că nu vine în mod natural. Fiecare știm lucrul acesta. Natura păcătoasă este cea care ne trage în jos. Nu vine, noi trebuie să ne silim, noi trebuie să ne disciplinăm, noi trebuie să punem anumite hotare în viața noastră și să spunem până aici, până aici am făcut dar de aici încolo am terminat. Și ce aș vrea să reținem privind întâlnirea noastră cu Dumnezeu, înțeleptul Solomon spune că Dumnezeu va judeca. Vreau să versetul? Că Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată. Și judecata asta se va face cu privire la tot ce este ascuns. Fie bine, fie rău. Dumnezeu va judeca ce ai făcut bine în ascuns. Și dacă oamenii nu ți-au răsplătit, îți va răsplăti Dumnezeu. Până și un pahar de apă, până și un cuvânt bun, o vizită la spital, spune cuvântul Domnului că vor fi răsplătite de Dumnezeu în detaliu. Nimic nu va rămâne ne răsplătit. Dar în ceea ce privește răul făcut în ascuns, judecata lui Dumnezeu se va pronunța. Și aș vrea să înțelegem, frații mei, înainte de a ne întâlni cu Dumnezeu. Aș vrea să înțelegem principiul judecății lui Dumnezeu. Tot ce ai făcut rău în ascuns și nu l-ai dat la iveală și nu l-ai mărturisit, va fi pedepsit de Dumnezeu. Dar păcatele pe care tu le-ai mărturisit, ți-ai dat seama că ești un păcătos, ți-ai dat seama că ai greșit în căutarea fericirii tale și ai avut un moment de luciditate și ai zis, până aici am să vin înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor și am să mărturisesc păcatele mele pentru că vreau să mă las de ele și vreau să-L slujesc pe Dumnezeu păcatele pe care tu le-ai mărturisit, păcatele de care tu te-ai lăsat, spune cuvântul lui Dumnezeu, sunt iertate și șterse cu buretele uitării, da. sunt aruncate în marea uitării și Dumnezeu nu-și va mai aduce aminte de ele. La judecata lui Dumnezeu, aceste păcate nu vor apărea. Da. Nu vor apărea. Da. Wow. Apostolul Pavel spune, dacă ne mărturisim păcatele, Dumnezeu este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Aleluia! Frații mei, Dumnezeu este interesat nu numai să te ierte, nu numai să-ți arunce păcatele în marea uitării, dar El vrea să te curățe de orice consecințe a acestor păcate, ca tu să fii curat. Să fie o minune pentru cosmos. De unde vin aceștia îmbrăcați în haine albe? Ei și-au spălat hainele în sângele mielului. Prin puterea crucii, prin puterea sângelui lui Isus prin puterea jertfei lui Isus tu poți să fii curățat, tu poți să fii eliberat de orice sentimente negative care ți-au distrus trupul și care te amenință să te conducă, dacă mai continui mai departe, în boli incurabile și vei vedea că nu mai poți să faci nimic. În această dimineață aș vrea să înregistrez mesajul Eclesiastrului, înțeleptului Solomon, care a fost împărat ca nimeni altul, la care înțelepciune a fost recunoscută. Aș vrea să înțelegi că este o șansă pentru fiecare din noi în această dimineață, dacă l-am căutat, dacă am căutat fericirea prin independența de Dumnezeu, să nu mai mergem mai departe, să ne dăm cu capul de zid, și să ne întoarcem înapoi. Și aș vrea să consemnezi acest pas înaintea lui Dumnezeu. În această dimineață tu poți să decizi, să te întorci înapoi și să vii pe calea dependenței de Dumnezeu, înțelegând că Dumnezeu îți poate, știe, să satisfacă nevoile tale, că El are timpul și vremea Lui când lucrează în viața ta și că dacă tu îl primești în inima ta ca mântuitor personal, El îți asigură fericirea. Nu numai pe pământul acesta, ci în veșnicie. Dăm voie în această dimineață să te provoc. Este o provocare sfântă pe care ți-o fac în această dimineață, pentru că Dumnezeu te-a binecuvântat cu inteligență, cu emoții și cu voință. Tu ești acela care va trebui să decizi ce vei face de azi încolo. Tu ești cel care îți vei pune limite, tu ești cel care vei decide să te întorci înapoi la Dumnezeu. Și aș vrea să decizi lucrul acesta, să nu amâi. Apostolul Pavel spune, astăzi dacă auziți glasul lui Dumnezeu, nu vă împietriți inimile. Nu zice mâine, pentru că mâine nu este al tău, nu este asigurat este doar harul, mila și îndurarea lui Dumnezeu că vei ajunge sau voi ajunge mâine. Nu este asigurat mâine pentru niciunul din noi. Astăzi trebuie să decidem. Și este o urgență. Și în această dimineață aș vrea să te provoc dacă nu ți-ai predat viața în mâna Domnului, dacă nu le-ai acceptat pe Iisus Hristos ca mântuitor personal, este momentul în această dimineață să reacționezi la tot ceea ce s-a spus aici. Este momentul în această dimineață să vii înaintea lui Dumnezeu cu sinceritate și să-i spui, Doamne, sunt un păcătos. Totul este deșertăciune și goană după vânt. Am constatat lucrul acesta în viața mea. Doamne, am mers pe cale greșită, vreau să vin pe calea ta. Vreau, Doamne, o viață dependentă de Tine, sub protecția Ta, sub binecuvântarea Ta, sub călăuzirea Ta. Vreau, Doamne, mâna Ta să fie pe creștetul meu, ca și eu, aici pe pământ, să simt fericirea și să am siguranța că dincolo voi fi fericit. Aș vrea să plecăm capetele. Și aș vrea să intrăm într-o rugăciune înaintea Lui Dumnezeu, așa cum stăm pe scaunele noastre. Aș vrea să cerem călăuzirea și îndurarea Lui Dumnezeu, aș vrea să ne recunoaștem înaintea Lui Dumnezeu. Și cei care nu și-au predat viața să decidă în aceste momente că își vor preda viața în mâna Domnului. Vin înaintea Lui Dumnezeu cu toată sinceritatea. Este momentul tău, este ziua ta, este ceasul în care poți schimba macazul vieții tale. E o decizie pe care Dumnezeu o așteaptă.